щоб відбудували ще ліпшими, ніж вони були, з іконами і книгами, з оборонними мурами і вежами, і щоб простежено за тим було з усією дбайливістю і пильністю, бо вона й сама ще не раз припильнує, хоч імені її називати не треба, і згадувати про дарний слід, бо перед Богом усі безіменні і грішні. Коли вже відпровадила Гасана з саквами, повними золота, згадала в гірких сльозах свого нещасного отця. Згадали його давні вірші, які він часто викрикував Бо чіплялася за його дивовижну пам'ять усяка всячина, із якої вони з матусею кепкували Маючи тисячі пісень і співаночок, таких мелодійних поряд із кострубатими словесами отця Лісовського А тепер, повертаючись з думкою в минуле, якого вже не повернеш, шепотіли ці незграбні батькові вірші і заливалася слізьми, і шкодувала, що не може вкласти у сакви з золотом ще й золотих тих слів «Мужайся, многоплеменний російський народе, де Христос начало крепостів тебе буде». Може, треба було б зробити ще щось для Рогати, для рідної землі, але що? Чи вона знала? А в кого спитати? І як? Коли Гасан повернувся і доповів султанші, що все зроблено, як вона веліла, не побачив на її обличчя ніяких слідів горя і розпачу, що були в душі роксолани. Нещастя навчило її приховувати найтяжчі болі, страждання загартували душу. Дала доручення Гасанові знайти на Бедестані старого купця наймення Сіна Мага і поставити їй перед очі. Сама ще не знала, що з ним зробить, хотіла бачити, і нетерпляче перепитувала Гасана, де той купець. Але сінамаги не було в Бедестані, не було і в Стамбулі. Казали, що приправляє скафі новий товар. Товар? Який товар? Людей? Живих людей на продаж. Нарешті купця приведено. Відірвали від товару ще на пристані в Золотому Розі. Привели, як був, прудного і зашмарканого. Мабуть, пошарпаного бурями чорноморськими. Бо море завжди не ласкаве до людоловів. Сіна Мага не смів підвести очей на Султанчу. Упав на коліна, повзав по Килиму, їв ворс. «Де був?» – спитала Роксолана. «Він белькутів про товар, про щедрість, яка розоряє купця, про Аллаха». «Який товар? Людей?» «Ти, людопродавцю, знаєш хоч кого і куди продав? Ваша величність!» Сіна Мага плазував по Килиму. Шамрав беззубо, клявся Аллахом і його пророком, що він чесний челебія, що людьми не торгував, а коли й трапилося, то хіба що випадок, про який згадати лячно. Він же чесний челебія, все життя проплавав на водах під бурями, дощами, загрозами, через море до дунайських мунтянів. Тоді возами через Волощину аж до королівства Возив туди бурський чамліт, багазію мухраїр, килими, турецьку фарбу, кінські убори Брав звідти бецькі чвалінки і ножі чеські Сукна лунські, гданські, фалендиш, шапки-магерки, горючий камінь, хутра А в кафі він і не був ніколи, бо хіба ж там купці, хіба там торгівля Роксолана чула чи не чула той хапливий перелік те безладне белькотіння. Але слово «кафа» вдарило, мовляпас. Кафа – ця огидна ненаситна паща, що пожирала кров її народу. Жерла проковтнула її саму, її життя, її свободу. Один раз відмовишся від свободи, а тоді навіки забудеш, що то таке. Вже й не дивлячись, гидливо відчувала поряд собою цього людинопродавця. Боже, праведний, таке нікчемство, така ницість, її, молоду і зухвалу. І вона не вирвалася, не втекла, мимоволі зрівнялася з цим старим покидьком, з цим недовірком. Навіть знання власної нікчемності може зробити нас великими, підняти над безмовністю природи, яка ніколи нічого не знає. Роксолана мала змогу поглянути тепер на своє колишнє життя з висоти вознесіння, побачити неймовірність пониження і не заплющити очей, не заридати в розпуці, а з мовчазною погородою відвернутися, мов би й не було нічого, ніби не з нею самою, не з її народом.